Ja, ja, men tjena, välkomna till Geeks for Freaks va? Nej, det kan att ja. inte heta det, det, det. <laughs> det, det, det, det. Okej, okay. ja men ja, ja. välkomna till podden här då, i alla fall. Patrik heter jag. Så har jag då mina två companions som då kan berätta lite om sig själva. Vi ja. börjar med Erasmus här Börja Börjar jag med mig va? Eh, 25 år för tillfället. Plökar till gymnasielära i religion och historia. Kla med det till jul kommer jag försöka ha lite av en sån ingång i alla serier. Eftersom det är det jag kan. Ja, serien är Tobias, eh, Jag tänker att du kan säga emot det som möjligt. Ja, <laughs> Patrik heter jag. Eh, vad ska man säga med? då? Jag eh, musiknörd kanske. Har du mycket på med musik? Eh, till exempel den här låten som jag precis var där. Till ja, det till exempel, ja, Till exempel, till ja. exempel, Inte så illa. Jag skulle vara med. Så. <skratt> <skratt> ja. Jag vet inte vad man ska säga om mig, men. Ja, det kommer ja, säkert fram. Vi kör, vi kör en liten presentation här igen Detta är egentligen avsnitt två. Vi spelade in tre, ett, ett 300-avsnitt förra veckan. Men mitt. Alltså, du blev något brus. Sen var det sju ja, helt Jag var helt värdelös i den här. Alltså. Ja, det var nästan bara jag som pratade. Ja, det är inte men det var ganska <laughs> intressant i den Just därför tänkte jag så här. Men, eh, jag babblar mycket historier. Du kanske får köra en repris på den. Nej. Ja, men det, var, det är en bra tid. i det. Nu ska vi snacka köra fällan mm. av Alice. Det är nästan så att eh, Tobias här ska presentera den. Han är ändå den, det största fanet. Mm. Det har han valt mm. att visa. Ja, Åh, mm. det är runt 3 loggan dagarna, måste jag säga. Och han är jävligt smart, tror jag. ångrar du eh, det idag? Nej. Ja. Jag ångrar bara den här paxen från en annan år, jag tog med den. Var är –Jag Ja, en kaosskäran också. Var på vadan, va? Jag vet inte vad <laughs> jag har. Det här är Det är Det är också kul Ja. Ja, nej, men det är en liten speciell tidning på det viset att det är väldigt korta avsnitt. Det finns nio delar. Mm, den var det ju skapad som för att sälja billigt och fort. få ut det fort och billigt. Som ett nytt format liksom. Ja, och det har den lyckats med tror jag. Mm. Jag vet inte hur det har gått och det inte för försäljningsmässigt men ja, det här korta, korta, kompakta tidningar på liksom 10-20 avsnitt per nummer har ju funkat jättebra Ja, och sen det bästa är att det är en... Med ennummers historier ringer ingen följetong Vilket är bra att man kan ju börja när som helst ja. Man vill inte veta någonting för, Men det läste jag också men jag hade, jag, fatt, jag, Det kändes som att det var en följetong ja, Det är ju Ja, karaktärer som återkommer Och så vidare och karaktärsutveckling började, men Det är ju mer enskilda äventyr Det är ju inte såhär att det här äventyret börjar Och så blir en klipphäng det, det är inte som Naruto där det är hundra avsnitt Nej. i en fight liksom. Nej Nej, det är sant men för, för här tänkte jag på en uh, lite märklig liknelse Den är lite som Twitter Jag tror vi fick en telefon Jag tror inte vi behöver det, men vi gör det Så, jag, jag tror det svart. blir lite bättre Men mm. nej, nej. Ja, det var ju <laughs> Nej men jag tänkte att det är lite som Twitter För just eftersom varje ruta i tidningen måste säga så mycket Oftast är det ju, vad är det, nio rutor per sida Unantag ibland mm. Men... Uh, varje ruta måste liksom säga mycket, både i bild och i text mm. Men man har så lite utrymme Så det blir nästan som en tweet Varje, varje ruta På något jävla sätt <laughs> Är ni med mig? Ja, Ja, men, kanske det. inte riktigt stämmer <laughs> ja, Jag har Twitter har tving tvingat mig Att liksom kunna formulera mig bättre På väldigt ja. lite utrymme Och jag tror att Det, det måste ha varit en utmaning Även för våren här liksom. Ja, då. Men han har lyckats bra med det tycker jag ja, det, det, kän, är det, bra. Det, det, det känns inte stressad Nej. Även fast det är så pass kort Det är bra flyt där, liksom. mm. Och intressanta karaktärer Ja mm. och Från att gått från att läsa, läsa bort en serien till att hitta det här Så är det ju här. Oj, handling Ja, ja men jag fick samma grej alltså. Jag har också bara läst Superhjälter-serien Aldrig något sånt här liksom, Lika vuxet om man säger så var detta första icke subjekt för dig, Tobias? Nej, jag läste, jag läste Transmetropolitan först Och sen blev jag besatt av vården Alice Och så började det bli ett allt han har gjort Och sen kom den här någon gång i Ibland det, allt annat ah. Ja. Mm, jag tänkte på Den är ju väldigt fint Tecknad, eller målad målet ah, Tempelton har gjort väldigt bra jobb här, ah, jag Ja, jag sykte Jag kan mest... säga det som heter omfattande. va? Ja, ah, just det. Ben Tempelsmitte är den nere med. Tempelsmitte. Där det. Mm. Jo, men eh, jag fick lite samma stämning som i Batman Arkham Asylum. Spelet? Nej. Eh, serien. Serien. Jag har inte läst den. Nej, no, jag har bara bläddrat igenom lite snabbt. Men mm. jag tänker just färgsättningen. För det är mycket så här mörkt, dystert och så en skarp färgklick. Ja. No. Han fäll då polisen i serien, huvudpersonen. Han är ju oerhört blond. Mm. Och det är ju ofta det, det håret sticker ut som ett verkligt Ja, och den märken inte sticker ju väldigt ut, speciellt när man får det på halsen ja. mm. Och när det är annars är det med, liksom i bara sekvenser Och ansikten sånt där lyser upp Jag vet inte om vi ska säga spoiler eller Men jag tycker vi kan försöka att inte spoila någonting Jag har inte spoilt Nej, än Nej, har inte gjort det <laughs> Men det kommer Jag Det är till god tid här Nej, uh, Så även om man inte har läst så tycker jag man ska fortsätta lyssna Vad handlar det om då? Vi har nämnt att det är en polis ja ah, Det handlar om en polis som du skickar till staden. Snåtav. Snåtav den är den. Den heter eller? Jag tror den heter det Jag tror också den heter men jag är inte riktigt nöjd med att har du har du, du, du. du har inte sagt så mycket än, Patrik. <coughs> jo, men jag har så mycket än. Säg säger. Nej men vadå Vad den handlar om får ta Men alltså, tänkte, medan han letar upp lite grejer och säger om det så kan jag säga att själva stämningen i eh, serien tänkte jag direkt när jag började läsa att Det påminner ganska mycket om typ hotfass utan komediinslag Tänkte jag på då Och det höll väl i sig till eh, ja, en bit in i serien Hotfass? Men det, var, det, det är ju bara, det är. Jag, har inte, jag har inte så många jävla sig Jaha, en bra <skitbra> film <laughs> Du är ju Det är, är det en film? Ja, det är, kommer jag inte att ihåg Han som är i uh, Son of the Dead Jaha, den har jag sett Det är ju samma som har gjort uh, båda filmerna är han inte typ reporter eller något sånt? Nej han är polis, han är ju ett bra polis och Som är i storstaden som skämrande ut alla grejer Och skickat en sån här liten skitstad. Ja ah, okay, det var hårt absolut hårt. inte den eller, Ja, jag tyckte Eller är det Nej, men det, Ja det är, det är hotfass, mm. hotfass. Mm. Och då tyckte jag att det var ganska likt på det sättet. Ja. Mm. Mm. Och även Men sen alltså, det blev ju mer och mer roligt sen då Men ja Det jag tycker är skönt med, med han här Med Fell mm. Är att han han är ju grym. Men samtidigt så är han inte så där överdrivet grym som det alltid ska vara. Nej, när det är en precis. grym person. En <laughs> serie, så är man vet exakt. Utan någon gång ska jag rappa en statistik och säga att det är ungefär 60 Han säger mm. inte att det är 63,2 <laughs> Utan procent. Um... Inte mer laid back. Ja. Grymma. Det, det tycker jag faktiskt. Det... Annars är ju Rasmus en ganska stort fatt för folk i tv-sidan. för försöker vara grymma för inte är det. Ja. Jag älskar folk som är grymma <laughs> har Men hälar folk inte egentligen. Ja, men när man slarvar igenom att ta. Jag tycker att eh, eh, den här Crime. Criminal, Mind. Criminal Minds är praktexemplet på smarta personer som jag inte, tycker jag. Mm. Där han som ska vara så överdrivet smart, egentligen bara är en uppslagsbok. Ja. Och det, det är inte det som är smart <laughs> tycker jag. Ja, vad har vi berättar vad andra om? Jag nå. Va. Ja. <när> Okej, vad var du som skulle du säga Ja, det är en detektive som går en polis heter han de detektive. Ja, de ja. Detektiv heter man, ja, men han är, ja. ja, det har ju själva titeln i polis som heter ju detektiv på engelska. Ja, ja, Du kommer den här sa det som är hela ett hål i backen typ. Det är bara alla alla som bor i brottslingar Det är mördas folk hela tiden och snarkas så och måste och han är typ den enda polisen där som är duktig på det jobb och bryr sig. Um, och sen läser han på olika fall att jag har på det där typ runt ja Och så är det ungefär ett fall per eh, avsnitt då. Uh -huh. Än så länge har det kommit nio och han pratar lite om och släppa flera. Ja, de kommer inte i det annat. Han är ju lite seg när det gäller tidsgrejer. grejer klart i tid. Uh -huh, men till okay. exempel så har han en annan seri som Planetary. Uh -huh. Där nummer, jag kommer inte ihåg, nej, men det var typ det sista, när det sista numret kom 2006. Uh -huh. och sen menar vi att kom 2010 med Så blir det fyra år Men fjort. den här började ju 2005 tror jag va? Ja, sen sista sista numret kom 2005. 2009. kanske. Uh -huh. Och det är ju ganska långt. Ja, eller så eller? han är ju inte direkt världens snabbaste människa, men han gör ju typ hur mycket som helst stamina i. Uh -huh. Nu håller jag på att skriva på vänner. Eller nu släppsa vänner så. På småvel siklet av vänner som på att skriva nu. Mm. kommer på också lite om Vela, faktiskt i att det är ensidiga eller egentligening stories. Mm. Mm. Vilken ensidiga mål mm. finns uppe i visst. Mm. Det brukar mycket vara så här att du fortsätter eftersom du Jag vet inte riktigt hur jag, vad, vad jag föredrar. Det är bra att båda finns på något vis. Ja, och är gött, ibland är det gött att läsa längre grejer. Ja. Men samtidigt kan man vara gött att bara ta upp någonting och läsa lite fort. Och ja. lägga ner rätt. Mm. Och om någon är så lång i serie så får man inte missa något från... Nej, exakt. Och missa kontinuitet det. och vet inte vilka karaktärer och sånt är. Nej, precis Och här spelar det inte så jävla stor roll Vem man är Man vet ju att han har en som har problem ja. I en stad som har mer problem ja Och det här är ju Just en stad där är det verkligen mörker i mörker när mm. lyfter eh, lyfter fram Alltså allting ska vara så hemskt Det är aldrig någon ljusglimt Det är mer så här, på andra sidan bron <laughs> Där är det bra Det är där Fäll kommer ifrån ja. har jobbat tidigare Och nu är han på, på fel sida bron Och där är allt ett helvete Jag tänkte på det är lite som tvärtom mot TV-serier Dexter För där är det ju mörker i ljus. Alltså allting är, ja, är det ja, på crime, ja. ja, allting är så här somrigt Miami liksom och alla är glada och så sen så dör folk. Mm. Men här är det verkligen skit och så blir det bara mord på det. Mm. Jag vet inte, Något mm. ja. Men det Och det på men det inte om det är inte sån vad är lite som gott än och handlingen ja. fast utan dräkter och seriemördar. Förländer. och hopp. Och hopp. är ingen och hoppa på hus. Nej. En jävla tur det. är faktiskt. Eh, har ingen grappling också eller? Det är synd är botecker, är Det är schysst. allt är bara täcka Allting blir bättre med att täcka ranges. Då du ju se. jag tänkte på en sak som gör det hela lite läskigare också, eller stämningen lite märklig mm. det är att det är ganska hög medelålder på de flesta av karaktärerna. Det är ofta ja. gamla tanter Och gamla gubbar, och sånt Ja, det är sant Och det här har Carl Pilkington <laughs> En gång, i om det är i någon podcast Eller i ens tidiga radioprogram mm. Pratat om det Att spöken är mycket läskigare Eftersom att de är gamla Man ser aldrig <laughs> Man ser aldrig barnspöken Men det stämmer ju inte överens Till exempel den jävla japanska skripskringsmågen Som kommer med massa barn och ring Och, och aldrig någon skit ja. Det var ju barn och läskiga ja. som fanns Ja Tycker folk. Nej, det, ja. det stämmer ju inte. Nej, kanske inte gör det. Nej, det kanske stämmer förhand i och för sig. Ja, men Fast alltså, även om det inte stämmer till 100% det är en läskigt med gamla människor. Ja, de är sju lekare. Det är, är lite konstigt. De ska prata med ja. De Ja, De har aldrig varit intressant att säga. Ja, det har aldrig varit det gamla. Nej, nej, nej, nej det har aldrig varit det gamla. Var det, ja. ja. det finns även gamla mm. med något intressant att säga. Ja, det är sant Nunnan då Ja. i serien då och då så ser man en nunna i bakgrunden men eh, Richard ja Richard Nixon mask och det är en mask med mig jag antar det Jo men det är ja, det ja måste vara. och jag har, inte, jag har tänkt på det men jag kommer inte fram till någon så här förklaring för hon är där eller han eller hon nej det var nej var ingen idé var det var du för idé det att att han ska symbolisera jag tror att verkligen är bara för skumma till det för som han att man Så att sådan står ut och visar jävla se hur staden är liksom Ja Att det är liksom en nunnan som går ut och köper knark Och jag tror skjuter en katt och Nej, Nej, hon sticker ner en luffare Ja men hon de gör inte det För det där är det märkliga För på ena sidan ja. För det är precis där, där man bläddrar mm. Så går hon fram till, till en uteliggare Som där det, Som har en skylt där står I lost everything eller något sånt. Ja. Och så sticker hon fram en kniv mot honom Som han har under halsen så Ja Sen, Men sen när man vänder så verkar det som att nunnan vill att han ska döda henne. Och typ vill ge, henne pengar, eller vill ge honom pengar för att döda henne. Vad fan? Han hade, han hade. Så tolkar jag då de rutorna i alla fall. Vilket var lite märkligt. Men jag vet inte om jag har analyserat detta lite för mycket. <laughs> Nej, tror du det? Men jag har kopplat det ena med det andra. Och sådär. Och i, i någon kommentar i, så säger... Så säger Fell att det är en, en stor Asiatisk minoritet i stan mm, Och det är en massa koreaner ja, Och de ska ha kommit från Kriget nämna mm. eh, Och detta Kriget har även gjort att det är En så här, så, Alltså amerikanska ja, Från en i USA eh, Men att det har kommit tillbaka En massa war veterans liksom. Och att asiaterna här då Skulle vara flyktingar så jag tror att detta handlar om Vietnamkriget Ja, det är nog mycket väl det tala Koreakriget kanske Ja jag inte... men, Nej, men jag tror Vietnam, för Nixon var ju presidenten den tiden Tvingades ju avgå ja, Den så. enda amerikanska presidenten som har tvingats avgå Och det var ju under kalla kriget eller, Ja, under kalla kriget ur och för sig Men mm. Vietnamkriget mm. Och det gjorde, jag tror, att en massa asiatiska invandrare till USA efter det också mm. Så det var så jag knöpte ihop den säcken lite att Det hade ju inte så mycket med nummer att göra kanske Men just att det var Nixon och kopplade det till att det var veteraner i stan och asiater Ja, jag tror jag, har överanalyserat det här lite grann Mm Kanske. Ja, så långt har inte jag tänkte, men det är okej. Okay, jag vet inte. Men de lyfter, de, fram, inte. de lyfter fram problemet med att det finns massa krigsveteraner <gör> i stan. Du, jag tror faktiskt att de bara rånar honom, så det Men varför rånar man en luffar? Fan, att det är roligt att råna. En utan någon kniv och andra utan någon pengar i handen. Ja, ja typ. Tror jag. Men det ser ut som om de ger pengarna till den. Jag tycker du hittar hur det är inte gäller råmen. Skitsen. Ja, ja så man ska lyssna på det ändå. Ja. Ah, jag läste en intervju med Tempelsmitt i alla fall När han berättade om den när de frågade den undan. Ja. Och så, eller det kanske med, jag tror det är med Oren och Tempelsmitt mm. uh, Och då säger de att de tänkte göra någonting med Nundan men de kommer aldrig att ha av sig mm, okay. Så att han är det kanske kommer hända någonting mm. För jag tror, uh, fälld av detektiven säger ju i något ögonblick i serien En gång så kommer jag skjuta dig eller typ, jag kommer gripa dig för någonting typ Ja, men rik, rik, rik, inte det när Nundan riktar en pistol mot då? Jo, jag ja. tror det <laughs> Men just det här med krigsveteraner som återvänder Det ju skapar ju problem Till exempel var det många gäng Som skapades efter det här Var inte, inte Hill Angels skapat i USA Efter, efter typ andra världskriget eller sånt. Massa veteraner som ja, men Som att man inte kommer in i samhället igen för ja, andra världskriget var inte så mycket sådana grejer tror, För de hade rätt så här, De visste vad de kom sig in på så De hade ju massa psykologer för sådana in. Det kunde man de i kriget man hade föråt. förut. Bara att den kunskapen Det ja, ja, ja. kunde rätta förut Alla För sket, de är det om i det För det är billigare att skita i det Jag vet inte Men eh, att, att utbilda massa folk I att döda folk mm, Och jo. sen få tillbaka dem i ett <laughs> demokratiskt samhälle Det, det är problem. skapar problem Efter kalla kriget Så och, Sov och Sovjetunionen skulle läggas ner Så har man en säkerhetsapparat Med folk som är liksom bra på att utpressa Och döda och förhöra folk det är, inte, det är inte svårt att bilda kriminella nätverk Nej, och de, var ju, och de var ju redan Kriminella ja. Typ, eller ja, de skötte ju en diktatur Typ så att, oh fan De hade ju inte moralen där de ska vara <laughs> Nej så. Jag inte, men jag, Som den här historiker jag är, <laughs> Nu kommer sådana kopplingar jag kan göra. Ja, jag tycker du ska ta och läsa Planetary faktiskt ja. Kanske kan komma i ett Kommande avsnitt då Jo. Mm. Du har läst massa annat av Warren Nej, ja, jag har läst allt. Allt. förutom böckerna. Borde jag läsa Anders. Han, han skriver liksom romaner. Han skriver noveller och sånt också. Han släppte en novellsamling nu. Jag kommer dö. Han är jättebra. Mm. Han hade en lista uppe på sin hemsida där han räknar ner orden. Så här varje dag. Han skulle komma upp i 80 000 ord tror jag. Jaha. Men <laughs> han har bara en i. Så den har precis kommit upp i 80 000 och bara, Fuck Faktiskt, I'm going home Lite <laughs> dyrare. Mm, han är jävligt vad Ja. Jag har kollat på lite mm. intervjuer på Youtube med honom, Men de är ju så kast inspelade ja. For, alltså, Folk som sitter och filmar med vanlig videokamera I publiken och sånt Det blir mm. inte bra man orkar inte lyssna på det Nej, det skulle vara gett att man inte hittar någon podcast mer, Men jag vet fan det finns ja. Uh, det lite... ja Tyckte du att det var läskig? Ja, det var ju läskig stämning äh, Rakt igenom Tycker. Ja. Jag. Är, äh, det är det något att... som har gett dig några men? Uh, nej, det är, det är det inte. Nej. Men de var läskig Jag tycker det bra att de var läskiga? Inte så är det att man vi slutar läsa de men man är inte ekologiskt jobbig ibland. Ja, ser med ungen och farsan. Ja, de är ja from... det var ju skum som fan Ungen och farsan. Får ni veta sådana när de har <laughs> Jag tror att det var i nummer sju. Ja, jo, det är det. För det här är ju en sån tidning. Du kan bara behöva läsa ett nummer. Om du bara vill. Uh, Ja. Det är alltid jobbigt när barn blir utsatta på det sättet. Mm. Men vi ska... Då, då går vi över till den här lilla förinspelade krönika då, Som jag ja, just Jag det, vet att ja. om man kan kalla den krön. Men um, det handlar nej, just om, om rädsla. Uh, sätter jag på den här då. Yeah. Patrik här är ju... Rädd. <laughs> ja, för då. Det är det vi ska försöka lista ut Varför är du rädd? Uh, ja, varför jag är jag rädd? Alltså, nu syftar du antagligen på filmer och sånt uh, skräckfilmer? Ja, kan jag tänka men även uh, spel Grip. Nu Du får nog komma lite närmare tror jag Nej, <laughs> uh, men vi testar ju här, jag tror att det låter ganska bra här Okej, okay, fast jag är närmare än dig vilket gör att uh, Ja, men det är det, det som är den intressanta optionen Nej, okej, okay. men uh, Yes Även till exempel Grim Fandango spel, Jag säger 90-tal Ja Det är 98 tror jag 98 tror du eh. ja. det, I alla händelser där sitter du också och håller före ögonen Det hände faktiskt en gång Och det var på en scen och Vad var det, det, var, det var... för scen? Det var Som gör, motiverar ett sånt beteende Ja han, huvudpersonen då, gick fram till en person som vände sig om väldigt snabbt Typisk... Eh, alla som har sett Scream känner igen den här När eh, hon Drew Barrymore stod i fönstret Och så första gången man ser den här scream snubban mm. Vänder sig om snabbt Det var den typen av stämning Så då tycker jag att min rädsla var ganska befogad Vi kan ju se också då att Den läskiga filmen som man tar fram som exempel är Scream Ja, men det, det lägger det... ribban på något sätt Det lägger ribban på de här typiska jag, jag minns... Sprätta till scenerna typ ja, ja det var det Jag minns inte Scream så Men det var sprätta till effekten Vad det var det, för det. Mm. vad det du brukar göra? Jag vet inte, ska jag eller du beskriva hur, hur du brukar agera När du tror att det kommer något läskigt? Ja men eh, Kör du det kör du på. Då drar du fram handen Ungefär en, 30 cm framför ögonen. Och så liksom spretar de med fingrarna så att det blir lite så här, glipar Så man kan ha lite koll ändå. Ja. på vad som händer. Lite som att du använder eh, <skratt> fingrarna som en uppevriden persien <skratt> Och tittar på vad som händer. Ja, men då är det ju lätt att stänga dem sen när det väl kommer det läskiga. Utan att man hinner. Man har ganska snabba reflexer när det gäller. Att... Stäng, liksom. Ö, stänga fingrarna i detta fallet Ja, eh, så då ja, Därför väljer jag att göra det Det uh -huh. uh, var inte så bra förklarat men, uh, Det får du Ike Ja, det får väl det Hjälper det, uh -huh. tycker du? Uh, ja uh -huh. Annars hade de blivit <laughs> ja, ja, ja, men vad fan man säga Vad fan ska man förklara det här då vad, vad är det, här är konsekven... ganska, det här är något ganska vanligt problem för ganska många tror jag. Därför är det intressant Problemet tror jag. Ja, men på något sätt är det väl det? Mm. Uh, vad, vad, är, vad är konsekvensen av att se något läskigt? Låt säga att man gör som i o Clockwork Orange. Man sprättar upp ögonen på det så här, håller upp dem och så tvingas man se en massa läskiga saker. Uh, <coughs> ja, och enda problemet är väl att man blir rädd, som fan. Ja uh, Och Det är jobbigt jag Drömmer känt. du om det? Nej. Nej Nej. Det kan jag inte påstå på då, nu, nu tänkte jag på en grej som jag var med om uh, Ska jag snicka in den? ja, ja. ja. du ska prata lika mycket som jag Förra julen så Var jag och min familj I, i Säla I en stuga Mm och då så delade jag rum med min systersson Som var typ 6 år kanske Och då vaknade han då och då Av att han drömde mardrömmar Och så fick jag förklara för Att det var ingen fara Men ändå så liksom grät han och var ledsen Och jag hade lite svårt att greppa det För jag har liksom inte drömt mardrömmar Och hade ingen erfarenhet av det Och förstod inte riktigt Var i det läskiga var Om man inser att det är en dröm Eller fiktion Om man vet att det bara är på. Mm. På ett eller annat sätt Varför fortsätter man då att vara rädd Flera månader sedan Senare Så drömde jag själv en morgon. Jag kommer inte ihåg riktigt vad som hände Men även när jag vaknade Så var ju liksom eh, Rädslan äkta Och själva känslan av rädsla Fanns kvar i, i kroppen på mig. Och det var Det var lite häftigt att uppleva Samtidigt som det var läskigt Så jag kan, ha, jag kan ha en viss sympati ändå för träds som finns där Men var det första ja. ofta. Det kan ju inte varit första gången du drömde mardröm. Nej, det var det inte, Men första gången liksom jag noterade att det var att det var jobbigt även efter att jag vaknade Extremt läskigt kanske. Ja. För anledningen till att vi pratar det här är ju det är ofta någon form av skräckteman och lite så här läskiga grejer. <laughs> I serier och så vidare. Ja, precis. <laughs> du känner till min analys av och varför just du är drabbad av detta Mer än kanske mig och Hallgren Det här med att du har större inleveransförmåga Än de andra Och Hallgren är för övrigt en person som också är med i den här podden Om ja, du vet han ju, vi presenterar oss Och sånt Även Ja man inte de som lyssnar kröniken. Jo, de, vi räknar med att de har lyssnat På övriga ah, ja, okay, Det här ja. ligger i mitten Det räknar jag inte jag med, men okej okay. äh, Skit i det, ah, ja, skit i det. Uh, Din analys om det vet jag... Ja. just det, ja, precis, det vet jag faktiskt. Det är nog för att eh, du anser då mig ha en lite högre inlevelseförmåga. Och det kan stämma. Det kan stämma. Jag tror det. Och du, tar... du använder alla dina sinnen fullständigt i det du gör. Ofta. Ja. Eh, själv till exempel när jag spelar spel på iPaden eller iPhonen eller whatever. Mm. Så jag har jag ofta musik eller en podcast på lyssna på det Samtidigt som jag spelar Ja det har ehm, Du spelar ju så gott som alltid med ljud Du sitter ju ofta med hörlurar Och spelar något så här konstigt tower defense spel Ja Och där fyller ju inte ljudet någon funktion Nej det är ganska onödigt. Jag vet inte varför jag vill ha ljud på i sådana fall Men så är det Jag tror att detta är länkat Din, Ditt behov av Eller behov av det Upplevelsen Ja. ja, det kan det vara Det kan det vara Ja, smart tanke, smart tanke. Det har inte jag tänkt så. på i det fallet Men visst, det kan nog stämma ja. Ska vi rosta oss med detta? Har du ja. någon mer ja. att prata jag om Jag vill veta mer om varför du inte blir rädd Har du mindre inlevelseförmåga? Jag kan inte ha jag Samtidigt så är jag en gammal rollspelare så Jag tycker jag lever in Jag är ja. ganska empatisk människor, donera pengar till folk som behöver och sånt. Ja. Eh, känner stort medlidande för människor så. Men jag tror att jag kopplar bort. Alltså är det? Jag kanske skiljer på fiktion och verklighet. mer än vad du gör. Ja. ja det du drar du inte för att äta plågade cyklingar. Det gör jag på ett sätt, Samtidigt som jag. Ja. Ja, precis. Ger pengar till valg. Ja. Men och samtidigt, alltså det är lite intressant. Det där är ganska intressant för du gav bort med Som som en gammal katt. Ja. Gav. Det här ja. kan man ju köpa bort om du vill. Då nu gav tänkte bort. jag rädda situationen och bara gav bort jag sålde Ja. Okay. Men... <laughs> ja. Rädda inte över För jag hade nog aldrig kunnat göra det tror jag när jag väl har haft en katt i så pass många år. Så skulle jag nog det gör, alltså det skulle vara för jobbigt att göra det tror jag. Jag tror aldrig jag skulle kunna göra det alltså. Jag tror att, uh, jag hade uh, försökt lösa situationen. Detta kanske är två helt skilda äh, saker, jag, men, ah, ja. men jag kan hålla med om att du inte skulle ställa upp på det där. Men jag tror att det där också kan ha att göra med. Jag är kanske inte är lika uh, sentimentalt bunden till människor och prylar. Nej, det känns som. Du gör. Alltså, du, du känner. Du har nog du tänker nog mer på vad som är rätt än vad Aha. jag gör. Ja. Och jag, jag, tänker, jag tänker mindre på vad som är rätt än vad du gör fast jag känner, känner mer, på, mm. känner mer när, väl, när man väl är i, där. Hur fan ska man förklara det då? Ja, jag du, känner mer uh, du När mer... man väl är connectad till någonting. Ja, kanske. Eller Rättar dig mer efter uh, och menar jag att, att du är en person som inte Ja, rätt. men det är kan man nog vissa sätt säga att jag, vi har kanske båda en, en, en, en stor välvilja. Ja. Din mer vad du ser, alltså som är rättar sig efter vad du ser nära in på. Ja. och jag okay, Du kanske har mer ett familjeperspektiv, så att säga. Vad som är nära dig, på olika sätt Familjen i det här fallet kan vara allt som är nära. Ja, precis. medan jag kanske har mer ett globalt ja. eller universalt perspektiv. Det tror jag. Universellt heter jag. Mm. <laughs> Märkligt Ja, nämen, det kan stämma. Det kan stämma. Det tror jag på. Så där, just vi på det här, lilla snacket om rädsla och även nu då en låt från grappen här blev mig Patrik Ja, det är väl det. det? Är du är grym på det där med att göra låtar alltså. Jag så. ja, tack för det. Tack Tacka ja. dig. Läsk jag på har du några kommentarer du då, som bara satt och lyssnade här nu? Nej, inte direkt. Inte direkt. Jag har bara fundera på att det fanns inte mycket man är kanske Ta bort det du har i munnen så hör man vad du sa. Och så repeterar. <här> Ta bort det där du har i handen. Kan man vad jag hörde inte vad du sa för att du hörde det. Det var säkert liksom. ja, <här> <svärkt här> intressant. <här> Nej, det var bara att det var från <här> <en, här> dålig dåliga groteska sketcherna. Ja, Okej, okay. hoppas ni har hörde att det. var kul. Ja, det var kul Mm. Eh, hur så? Jag vet inte vad man på. Att man läser inte så mycket skräckserier... ...var det, tänkte jag inte ah, säga. Okay. Ah. Men det är kanske inte ...det är lite dumt att läsa skräckserier. För det kanske inte blir inte lika, som film är ju mer... ...man lever sig in lite bättre, tycker jag. Ja. Ah. Och speciellt i skräck behöver man ju leva sig in. Hur, hur är du med inlevelse? För jag ah. tror att vi delar lite... Du, ...du är nästan en nivå över mig i... <laughs> ...i att göra saker samtidigt. För du, ofta när man kommer hem till dig så sitter du och läser serier titta på tv och ha en podcast. Mm, det är gott. <laughs> <laughs> men då lär man sig inte någonting egentligen. Det är dumt också. Ja, mm, då, då miste om allt. Ja, utan serien där man koncentrerar sig mest på. Ja. Om du är förfekt. Ja, podcast tycker jag man borde ju kunna sätta sig och bara lyssna på, dem jag jag så jävla tråkigt. Man måste göra något annat under tiden, känns det bara mm. Mm. Mm. Ja, nu spela spel eller precis när man ska lägga sig. Mm. Ja, eller typ träna Vad fan som helst. Ja. Mm. Att man får någonting att göra Man sitter man bara där och lyssnar Men det är ju det underhållande i sig men... ja. inte... serien nu igen då men, Women in refrigerators ja. Någon sida som man kommit Jag tittade så lite på den Men, mm, men det är någon såhär Ofta det används kvinnliga mord Eller mord på kvinnor Som en plott device ja. Och så samlar de alla det Alla serier används i serier För att föra att det är oftast kvinnliga, kvinnliga delar som det är först liksom. Eller kvinnliga delar fan, jag Ja men det kan detta vara lite En utveckling från det liksom så här klassiska Rädda, rädda prinsessan ja. Att detta har blivit utvecklingen till detta Nu är den död kvinna ja. istället Och så ska man lösa fallet ja. Jag tycker det är lite kul När det kommer upp, för detta är en, fe, en feministisk Debatt på analys, varför ska man döda tjejer Ja, ja men precis Ja och jag tycker alltid att det är lite kul när man får in lite politik och sånt på mm. ett eller annat sätt i. Det är det som serien. är roligt med eller så ser jag också att han är ju. Det är ju svårt att missa i speciellt när han som är på bollet av andra serien. vilken vad han själv har för politi politisk hållning? Ja, det tänkte jag på nu också just för, uh, i här. Mm. Uh, i någon... nu minns jag inte vilket nummer. Då är det ju några gamla människor som inte har fått den vården de skulle ha fått. Ja. Tankarna fördes ju direkt till Karema Care. Ja. <laughs> För övrigt såg jag en bil från Karema Care. Och det finns, finns ju ja. i stan precis vid man går till biblioteket. Man kände direkt bara att det här är fienden. <laughs> <laughs> Beväkna i bredare sist där. Det var så läskigt. Man hade haft det på sån distans innan. Men, ja, men det är kul också där då, att man kan ta, ta upp lite sånt faktiskt. Mm. Nu eller, om det är feminism eller vårdfrågor. På, ja. på ett sätt som där det inte är uppenbart. Av ja, feministern gemman allt men om man säger vård... Ja, no, men speciellt i serier med som superserier, när man läser mycket super så är det ofta att kvinnorna är väldigt så här, ja, de är ju omänskliga helt enkelt. Ja. de har ju fan större bröst än de har lår. Ja. Och det är inte och det har ju alla också. Mm. Och det är ju liksom Powergirl är ju ett ja. exempel på detta. Men där är det ju... Visst, alltså, mina vänner läser ju det den just för att de lyfter fram det feministiska. Och ja, men det det, man tycker man jag tycker också att det. det blir bra i handlingen. Men samtidigt så gör ju dräkten så att hela skiten bara... Det känns som en så jävla retard direkt. Ja. Det är som står skulle ha ett hål i sina punkhuler som så här stack fram igen. <laughs> ja, det är ju lika dumt. Men det här får man mig... ju. In och tänka på The 99 mm. Den här serien som är Gjord av en En psykolog eller något sånt Han är läkare väl? Mm. Ja, men jag tror inte att han är huvudläkare han han så att säga mm. Han skrev ju en serie där var Fokus mer på Mellanöstern Alltså där, där det var normen på ett annat sätt mm. Och de har ju nu Nu läste jag i veckan Nummer från när The 99 och Justice League of America Och ja, samma ja. uh, Och där har ju Wonder Woman Fått uh, ta på sig jacka och lite sånt Ja, uh, uh, Inte så mycket mer med det då Men, men för äh, att nå den gamla publiken Har de byxor och någonting så Eller har de en bodd? Jag tror jag tror hon har några byxor på sig mm. Men det är inte så. Här. Det är inte att det där är abnormt, Hon är inte abnormt påklädd på Nej, den här nej, men, <laughs> bara tonar ner lite litegrann Ja uh. Vilket kan vara behövligt ja, så var som oftast, hon Det kan man inte säga snacka realism i Shady's superiönt serier Nej. Men hur i helvete går det ihop Till och med Obama har ju så applåderat den här serien och det här samarbetet ja. Just för att han har själv försökt att liksom bygga lite broar Med Mellanöstern och muslimer överlag ja. Eftersom ganska många har bränts från båda sidor <laughs> Så här. Uh, och, och, så, och så fick jag nu som denna serie och, och berömde det för att det var ett väldigt innovativt sätt att uh, låta liksom västvärlden och, och arabvärlden mötas. Speciellt i Det är, liksom är ju ja, Det går ju med mest barn till att läsa de serier så det är ju bra liksom att börja tidigt. Ja, uh, uh, precis. Mm. Vad har du läst i veckan då? Mm, jag har läst allt som kom den här veckan Allt som? Men... Allt som alltså, kom, den nya läste jag i veckan ja. Du håller dig i på det viset? Ja, men det tar ju inte så lång tid att läsa Men hur mycket är det som kommer i veckan? Uff, är det ligger ju en tolv tidning eller någonting okay. alltså, de var från de två modväg från DC och Marilla Sen kommer lite indigrejer och sånt också ja. De kommer ju för senare i veckan mm. Ja, jag håller mig inte uppdaterad på det här viset Men koncentrera mig hellre på att läsa i <laughs> Åh, <På något vis. laughs> um. ja, jag är inte saknar det för det ju... nu har man liksom allt jag inte läsa på dagarna. Annars om man fan har man läst allt som kom. Du är inte så jag på att gå in på anime och sånt där. Nej, jag, jag läser en anime jag läser One Piece. Ja. Uh -huh. Och det jag försöker läsa typ vad heter det? som i tanke om förut. Naruto. Naruto Men det är ju så jävla tråkigt så skjuta mig i ansiktet mm. Det är ju bara fillers Och de snackar ju bara skit Men det är ju den kvinnan Vad fan har käften nu Det händer ju ingenting äh. Och sen slåss de och sen snackar de i 300 nummer till ja Jag har bara sett eh, Liksom tv-serien ute mm. och tyckte att den var ganska häftigt. Men annars håller inte jag på med Han direkt heller så. Nej och sen läst för Jag läsa någon annan som berättade. De börjar bra, sen spårar han nu som fan och ser tempel upp i himlen och han tillhör den här fationen, de behöver den här fationen den kommer 500 från det andra, andra fationen. Det blir, blir förrörigt. Ja. Man är ju svår att hänga med. Men det är ju samma där: det är ju en säng som och man har inte har läst innan. Ja. Det blir väldigt så här: mycket olika teams och. Vilka karaktärer på olika band till varandra, speciellt i X-Men är det ju ett världskämt Har det blivit bra sen att re reboota, för det gjorde de det ganska nyligen. Nej, den reboota i DC. Ja. Och det har ju blivit bättre. Nu är de ju bara inne på nummer 4 och någonting. Så, på så nu kan man alltså, börja läsa nu och hänga med jävligt bra? Ja, vissa kan de börja läsa nu. Action Comics kan de börja läsa, då kör de om ursprunget för Superman. Mm. Och det är Grant Morrison som skriver också, så tror jag. Jag tror det är grunt morgon, jag 90 till 100 så att ah. jag tror. Det. Så det är ju bra. Skrivet och det är ju roligt han är lite mer så här socialistkampen också. Oh. Nu när han är ung typ slåss mot för de fattiga mot de rika grejerna det är helt roligt Ja. Ah. Det är verkligen så här ta, ta ner arv, ta ner, uh, den korrupta VD Och nåt Det är kul. Och politiskt stöd har blivit. Mm, men det blir det ja. Det blir det Och sen eh, några andra också. Och sen eh, vissa dessa grejer som är så jävla dåliga som man ju bara kuldat i ansiktet. Mm. Och det är typ Green Lantern och så... Nej, det är inte så Green Arrow. Som förut har det varit lite en så här bra tidning, men nu har vi bara... Har du sett Smallville någon gång? Ja. ja. Har du sett Green Arrow i Smallville? Nej. Ja. Han är grön mussa och sådant i på bågen. Är Green Arrow som hjälper Batman och spöar Superman. Nej, mycket möjligt. Jag tror det, för jo, så är det. Då kommer Green Arrow och skjuter... Nej, <snar> jag här var du spoilade <laughs> ja, Skitsam Jag minns inte vad tidningen är Du sa vem sköt Nej Kommer det, ja, det här <laughs> skjuter Det är ju också en cool tidning Jag kommer inte ihåg vilken Men det är väl Millers Batman tror jag. Det är mycket mer ja. ja på tal, om, på tal om, Nu hoppar vi ut och då, Jag kommer inte att hålla in Vad sa du på tal om. Nej jag ska inte åka till vad först Ja skitam nej, jo, nej, jo, nej. Ja. <laughs> ehm, på tal om Miller tänker jag på Little Batman så läste jag All Star Batman. All Star Batman. Uh -huh. Den de senaste, de de platsen han det för att han är så jävla dålig. Ok. Han kallas även i sådan fan och fan, eller ja, i nördkulturen så kallas han The gladde Batman, för att han säger det. Batman säger det i serien. Funderar jag <laughs> <Det> är han är gladde Batman? Den har, den har beskrivits så som Milders ser sig själv Om han var Batman okay. Eller hur Batman borde vara egentligen Eftersom han borde vara ett psykopat Och det är han verkligen, han är helt Standardfråsen är ju annars I'm Batman Ja, men så det är det bara hur du you think I am? I'm the goddamn Batman Såg den under sitt hjärta. ja Han försökte göra det lite coolare Ja, och, sen, och så spelar han uh, Green Lantern mm -hmm. Green Lantern är ju en ganska cool karaktär Filmen var ju fruktansvärt dålig ja. Men i den gamla Green Lantern så hade de en svaghet De kunde inte attackera gult för Aha. det gröna är viljan och det gula är, deras, det är för rädsla Så det blir så här. ta mot varandra, så, vill, rädsla och så tar ut viljan och skits Aha. Så då kan de inte attackera någonting som är gult mm. Så för att spöja guläten som Batman behöver av en jävla anledning mm. Så tar han en helt rum och målar det gult ta på sig en gul dräkt, dricker lemonad och sen ska jag skiten när de... Kan detta vara Batmans mindre att Spöja alla Superman Spöja Green ja, Lantern Det är ofta så i superhjältertingar När man ska teama upp Så att ja. efter att vi börjar med att ta show på varandra först ja. Så är det ju alla Det är ju best, typ Deadpool och de som driver med det Och bara, ja men vet du, du bara Vi måste ju slåss först Deadpool är ju märklig Deadpool är så jävla bra. Ja han är som en parodi på hela 90-talet. Och ser hela 90-talet. En Henrik skiffer. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja men under 90-talet i serievärlden så skulle ha man så här Extreme to the Max och ja andra grejer och sen kom vi Deadpool han är i världen. en psykopat och bryter fjärde väggen hela tiden och grejer. Fjärde väggen. Heter tredje väggen kanske. Jag tror det är fjärde väggen. Att man talar med tittaren. Jaha. Eller med läsaren i alla fallet ja Jag tror det är ett typ fjärde eller tredje väg kommer att Ungefär så där gjorde de i The 99 Justice League Första, första tidningen eh, Då är det en skurk som säger Han drar någon ordvits eh, Vad var det? samma Det var, var ett ord som låter likadant Jag tror att det var mål som i köpcentrum Och mm. mål som i slå folk mm. Han sa han sa något sånt och då så säger det en av de andra karaktärerna Ja, det där hade så mycket bättre ut Om du var i en eh, ballong Ovanför ditt huvud Alltså, ah. pratbubbla pr Eftersom då har man sett stången också Är det lite sånt? Ja, men det är sånt Och sen vänder sig den på ut, liksom, ja. Och liksom tilltalar dig som läser ja. Ofta, vad liksom, fan har du på med? Det här ska du inte läsa <laughs> Och sådana grejer Så det är lite roligt Ja, det är var... märkligt är vi klara för idag? Har du sagt det du vill säga? Ja, jag hade ju så jävla mycket att komma med Men det är ju, nu är det ingen idé att ta det För nu, nu, får, nu hoppar vi ju tillbaka Fram och tillbaka som fan här nu. Ja men du kan få säga Nej, men vi, det sluta och vi kan återkoppla är det inte, Finns det inte någon Nej, så här nu... Hermeneftisk cirkel Att den sluts om man börjar, slutar När man börjar eller något sånt Nej men är det, så? uh... det heter säkert dock nu är det ingen idé att ta det här Det är liksom... Nej, nej det är ingen idé för mig här Då får vi gå vi med det, Ja, tyvärr. ja tyvärr. Vi Det var mest information om Warren Ellis och sådana här skittråkiga fakta och... ja, Det är ganska tråkigt, ja, går man ut Fast ändå lite roliga fakta Fast det blir tråkigt ändå nu Jag hade kunnat ta det i förbifarten Men det hann jag inte med Var du något med då? Hade du Nej, vi kan ha nästa avsnitt istället ja. vi Får se när det blir Är alla kvar i Karlstad nästa söndag? Ja Vi ska ju sypa på det också. Nästa söndag mm. Ja, du ska åka på måndag, så? Ja, Ja, måndagen efter söndag, absolut ja, ja. Måndagen efter söndag ja. Måndagen efter söndag <laughs> Nästa <Måndan efter söndag. laughs> e <laughs> bästa måndag. Och jag också är kvar Då kanske vi kan ta något och få se vad det kommer att hända mm. Får se vart det här kommer att läggas ut det är mycket som är ovist. Vill ni oss någonting så kan ni nå oss på Twitter. våra Twitter är ju lämpligast. Ja. Jag vill inte lämna ut min mejl. Nej, jag vet inte att folk ska mejla mig. <laughs> ni, får, ni får fatta er kort. <laughs> i kort. Ni får inte tänka för ni på det. <laughs> Men det är jävla hos mejlord jag vet inte. Inte Ja. Bara positiv kritik också. <laughs> annars, annars kommer vi bara att bli sämre nu. Ja, Snabel och heter jag med K. Ja, han snabbt har en gladen, med så ett ord. En glad en. Ja. ja det är märkligt. Ja, märkligt. Namn ja. faktiskt. Ja, jag kommer inte på. Jag tänkte att det skulle vara asnärtigt. Ja. Men jag kommer inte på någon annan referens här, det är jobbigt ja, Allt är roligt upptaget. Ja, men en glad jag trodde att det var värsta referensen längre. Till någonting, ja. men så är det bara ett par svenska ord. Ja. Mm. Men då är jag det absolut då. Ja. Mm. Och det är ju ett äh, svensknecka. Och det är det självundersökningsna Nej, nej, det nej, det är, det är ett är enda ord och Så sed med säten Vem är det då? Ja, det är eh, Han sitter bakom Luke Skywalker I den där Det där skeppet på Hoth Nej, han har ju snowpod så har jag kollat upp på dem Snowpod, mm, okej okay. Och döda ät-ät mm. mm. mm. Säger man inte 80, 80 nej ja, bro, vad Det beror uh, på Kevin Smith säger ät, -ät. Men jag tror att det är på olika språk hanterar man förkortningar på det viset på olika sätt ah. Så att vi säger FB uh. ah. Nej, ah. vänta FB FB so Ja, men vi säger sab ah. till exempel, som ett ord uh. Det är ju ord, Nej, det är inte det är inte Nej, ja, men uh, jag känner att man säger s -A, a b Mycket mer jag vet inte. Jag kan ingen idé. Jag tycker vi släpper det. Ja, jag det är garanterat blir. Det är säkert vart om. Vi kanske får in en gäst, man kanske vet att han kan du spara den frågan. Det honom. Alla här Ja. Eller det. du, du har inte håll. Nu är slut här. Välkomna tillbaka nästa vecka.